وګو دل بنی اسرائیل الا تتخذو المیراج د واقعیت بیان نقص الله تبارک وتعالى فورن د مشرکان دا دا او د مکی ته د بنی اسرائیل د حالات یو یاد ده ني او علاوه ورته ور یادای چه چرت تاسو داغوی پشانی کشوی نوم داغوی پشان انجام سر با مقام اختی گئی دیو چه سمره پسادو نکڑیو و سو زلکڑیو نو اغم رضا دیوتا اللہ سزا ورکڑیو و عذاب ورکڑیو داغی بیان ده و آتینا موسل کتاب ورکڑو مونگا موسال سلام ته کتاب و جعلناو هدل لبنی اسرائیل او گرزول مونگا غیل رضریه دا هدایف دا بنی اسرائیل دا او دا مرتوی چې الله تتخزو من دودی وکیلا چې تاسو مني سي زمانه سوا بل سو کارساز بل سو رب او کفیل ذریه من پمل ماعدو ذریه الیا ذریه من حمل ماعدو اے اولاد دا اغه چې موږ سوار کړو د نوح عليه السلام سره پکشته کی انه کان عبدن شکورا یقینا هو دې بنده شکر گزار دې زیاد شکر گزار وقدینا الی بنی اسرائیل او خبر کړیو مونږه خبر کړیو مونږه بنی اسرائیل یعنی پیسې لکړیو مونږه د بنی اسرائیل لپاره خبر کړیو مونږه د لینا بنی اسرائیل په کتاب کې په کتاب کې لثفستن فل ارض یقینا تاسو به په صاد کوی اندالام د قسم لپاره دی چې تاسو به په صاد کوی پزماکه کې مرټای دي پغوند گنہاون په ذریعہ باندې او د نافرمانو په ذریعہ ولا تعلم نولو وان او تاسو به سرکشی کوي لوې سرکشی په اضا جاء وعد اولهما نکلا چی براشی هغه وخت د وډم به سرکشی نو چتا سرهم به سرکشی وکي باسن لنا نوروبلی کوم په تاسو باندې بندگان ولی باسن شدید چاغه بسخ جنگ والي پجاسو خلالت ديار ندوب ننهوږي او دل نبل ننهوږي خلالت ديار د کورونو په مانس کې نه سم قبضه کوي او كان او مفعولا قودو عهد الله پورا کې دن کې د دې اياتو نو تاسو کولاسته وړه د دا 200 د تباهي د 200 د سرکشي څنګه ده د دیرو بحثونو یا خلاصتا څو ووري د سليمان علیه السلام نفس بن اسرایل دوه جدا جدا حکومتونه قائم کړو یو د شمالی فلسطین او شرق اردن دا اسرایلی ریاست قائم شوو او د دې پای ته تخت سامریه په نوم باندې په نقشې کې تا سو د سامریه ځای موجود دی او جنوبی په لاستین پهلاه کې د یودی حکومت قایر شوو چې ددي پایخت یا رولممو د اسرائلی ریاست مکمل طببای په قبل مسیح ک شووه او د شام چې کمم بعدشا ساارغون دغه په لاست مع شوو د دوی په زربونو خلک پایې قتل شوو او ز هزار کسان دلیو جاوتن شو. او دا چې کمه بل د يهودي ریاست او يهوديه به ورته ویله د دې وڑم باندې مکمل تباهي په قبل مسیح کې او د بابل چې کمه بادشاہ بوخت نصر داغه با په لاس باندې شو او په 539 قبل مسیح کې چې کله ایراني فاتح سايروس ایرانی خسرو چې به ورته چې کله د بابل خارغه فتح نو يهودو ته هم د دی پوجباني ازادي ميلاد فر او په 75 قبل مسیح کې د يهوډو یو مشهور تاريخ چريز لرو او هم دا وي پوجباني د بني اسرائيلو متحده ریاست قائم شوو چې کوم د 77 قبل مسیح پورې قائم او د یو دوي مصباحي د دوي سرکشي نفستګم شوو ناغه په 77 اسوي کې د رومي بادشاه تیرس یا تیتاوس پا روی که رازی ده ده فلاسون مانشوی و ایک کسان ده قتل شوی او تقریبا ستاست هزار ده دیو غلامان دور شوی و دی دوار تیشاره ده چدا ولی در رنبی تبایی ده دیو ده دیو ده پسات پا رفیجه که شوی و چه دیو جی بیا سامشو نو الله بیا دیو لفتحک بیا بیا ورکړه د دیو بیا حکومت قایری شو ریاست قائم شو او چې جو بیا فساد شروع وکړو نو الله په دویل ځل باندې دیو بیا سبقړي دی ام دې دروازه ته اشاره ده ثم ردد نلکم الملکرتا بیا موږ واپس تاسو پیرا یې د تاسو بیا غلبړه او د دا دا دا داوود علی السلام په زمانه کې چې کمه غلبړه غلی وو وامددناکم د اموالم وبنین او مدد کړه موږ تاسو په معلومو په زامنو یعنی نفرین د نړۍ راکړې و وجعلناکم اکثر نفیر او تاسو موږ ګرځولی و ډېرې نفرې والے ان ډېر تعداد مستاسو دلته کړو تعداد زیادو ان احسنتم احسنتم لانفسکم پرمائی کتاس نیکي وکړه خم وکړل نو خم د ځان د پاره دی نو چې خوشوي نو دنه خشو خوشو کام کامیاب شوی و ان اساتم فلها او که تاسو برځی کولای نو د بده انجام په دغه نستون بپریو زی نو چې بچو یې نو بیا بده مستاسو لپاره دا دی داغه نقصارم تاسو ته لري په اجازه اوعدل اخرته نو کله چې د دې د دې می واده و نو موږ په تاسو باندې دشمنان مسلط کړل لیسو وجوهکم دې د وران چوران کیسه مخونه ولیدخل المسجد او دیدہ پارچہ کوئی داخل شے جماعت نے مسجد بیت المقدس کما دخلوه اول مره لک سمج پڑو بذل جو داخل شیو ولی یتبروا او دیدہ پارہ جنیو ہلاک کی قرآن کی ما اوسع علو جو پہ غالب سی تذبیرا ہلاکول تباکول خطباکول ہاسربکم قریب الست سرب اے بنی اسرائیل او یرحمکم پتہ سبن رحمگی وئن اتتم عدونا او ک تاسو واپس شوی نموږم واپس کیگو ک تاسو بیا نا پرمانه ته واپس شوی نموږه عذاب ته بیا واپس راځو او ک تاسو ایتہ عثوروکو رحمتو نستاسو د پاره دی وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا او ګرځول دمون نږه جهنم د کافرانو د پاره حسیرن قیس خانه ان هذا القران يقينا ذا قران هدايت کای اغه طریقې تا اغه لارې تا چا سدلار دی اقوم سدلار او زیر اور کې مؤمنان او ته هغه مؤمنان چې وي نیک عملونه کوي چې د هغه لپاره دی اجر لوی او هغه قصان چې وي ایمان نره پاکرت برې تیار کړې د هغه لپاره د رات ناکاز او يدعو الانسان بالشر دعاه وبالخير او غواړي انسان دعا ان د شر پسند دعا د خیر د زام د لپاره شر دسی غواړي لکه چې خیر مختلفه کوي وقال خدا چې سړی زنده ده په ده خیر دعا وکي دېر زنده پر د شر دعا غواړي په شان ده خیر وکال الانسان عجول او ده انسان تلوار گرنده جلباز وجعلنا الليل والنهار ايتين او مونږه داش په ورځ د نخي ګرځولې په ماحونا ايته الليل نو تیار کړي د نخ د شپې د شپې نخ لارې په دې کې تیارې وجعلنا ايته النهار مبصرته نو ګرځولې د مونږه نخ د ورځ مبصرته روخانه لِتَأْدُوا تَغْرُفَضَلًا مِن رَّبِّكُمْ دِیدَپارِئ تاسو ګلټو وي فضل دخپل رب د طرف نو ولې تعلمو عدد السنين والحساب او دیدپارئ تاسو وپیژنې شمار د کلو نو او حساب د وختونو او هر څه بیان کړې د مونږه خبره بیان ول په تفصيل سره او کل انسان ان الزمناه طائرهه فی عنقه او هر انسان سلزم کړې د مونږه دغه ستر طائرهه دغه قسمت او دغه شگون فی عنقی دغه فسرت ان اندزره بچپالی او نیکپالی خش وګونو بس وګون ټول د سره دی دا د بلچا د وجې نه دی و نخرج له یومل رو قیامت با یو با با روع باسم د د پاره د قیامت ورځ کتابو یو لیکل شو کتاب یلقاهو چې دی بو ملاقات بو کې راغس روع ویني منشورن کولاو روع باسم د د پاره لیکل شو کولاو کتاب او تبو وی لشی اقرا کتابک اول الاصل کتاب د اعمالو کفابه نفسک اليوم عليك حسيبا کافی ثنن د خپل ځان سره خپل حساب کوونکې دا جسم نه دی او یو خطرناک پهلو دی د قیامت په مناظر کې یو خطرناک منظر دی او هغه دا چې یو خدا چې یو لیکلای کتاب تعالی درګه چې تداو ګور نو کله کله په دې صحیح لیکل شوي کناстаўه بارکه چې تا دې سیویلی دی قبضه گی وا هیڅ ته مجرېن نو ته بیان ورکې زر اخباروالو نے مېره بيان کو ټوړ مرول کر پيش کیا تا مېرا مقصد هرګز يې نهي تا نو خلف وچ بس ټيګه اخباروالم راشي بس ٹھیک هه امې غلطي هويتي اعلان کې مقصد ام هغه چکم وړم مزل ته ویلو کم شایسته و دي دا ځکه الفاظ بدلي دې را بدلي دې شي الفاظو کې هیر پیر کې کې کنا الفاظ د قانون یو شې دي او روح د قانون بل شې دي نو کله کله ده د زموږ خلکو ججانو وکیلانو د شکم فیصلو والا خلق دي کنه نو د روح د قانون بدل کی د وجد دي چې د الفاظ د قانون کې هیر پیرو کی دا لو جورم دي چې په الفاظ د قانون کې هیر په روش او روح د قانون بدل کړی شي دا چې کوم دي او د سپیړتاس دا بدلول ریول کیږي نه به د قانون روح څه دي نو دیږي چې هم دا د قیامت کتاب بسنګي دا بدې لیکل شو امنه دا بل کتاب دے دا بان سمرا بھنا بھنا بھنا دی د دې زما کې باندې تاسو مره غوناهونه کړې دي او ائچا نه دي ديلي خو زما کې لوټ دي او د قیامت ورځ زما کې بیان کی یوما اذن تو حدسو اخبارها بان ربک او حالها براه ورځ بداز مکه دا پر ټول خبرونه را بهر کیږي ټول دازک سارا بړته حکم کړي دي حسین ګهرا بهر وکی داس بهر بهر کی چې لکه څنګه ویډیو فلم جوړیږي څنګه چې ټرافیک پولیس ورته په لار کې ودرې و د سګنل وایولیشن دکړې دي خلاف ورزلیټ سګنل دکراس کړي دي تو یې مان دي او یقدره شکی نه د کمپیوټر ته وګوره دا ګوره کناوال د قیامت پورس بدازم کوخی د دې ټول محشر په مخ یو سره بدزام ته ګوري دغه دې زبدکاری کوم ځان ته ګوري خلک دا یو فلم دی چې خایز مکه یو سره بدزام ته خپلګوي د دې کتاب شروع دی مخا مخکی ګورته د دې تغلی شراب سکما د دې غلا کوم د غلطه بارکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څه پټکو د قیامت فورت به همدغه ش د په ګبا ل سوریو چی به وي چې دا, دا زما غل ده زما غل ده دی ضف د پټ کړوم همدغ شان دا ټول عملونه چې تا څومره کړيدي او خلکو ندي دللی نو ځمک کې خولی دللی که نه ځکهه س ال لا سر الله ووا سرلم پرنا دې ځمې د لګورې او خیارو سېږي د قیمت فور به دا ستاسو هر حرکت ک مخېته او پیش ب زمو یو مشره یو کیسه بیا نکړې ده بیا چې څنط بار دنیا کې ټریپ ایک پولیسوالو نو ښکارې دی یو ډرایور روانو غاړې چلوو څنګه چې اشاره ته ورسیدنو زمند ډرایورانو په شان یو طرف ته بل طرف ته وکاسه شاته شیشک یو کتل چېक्षात غاړې مشته پولیسوالو مشته بسې دی اشاره کراس کړو مخارف سے روانو شاته بسې ساهرن والے غاړې ور پسیره وی درو دا اشاره کراس کړل نه هو دی چې ما اشاره نه کراس کړی غوړ زما وښایي کې غړې ته ګوري زما ایپوینټمن دی تر دې اشاره کړم بیزتی مو شو هغه چې نه اشاره دې کراس کړی ده جګړه ډیر شو ویراز چې د پولیس سنټر ته ځو هغه څراغو انسپکټر نا څاغور په چې ګوري اشاره چې به تاسو ته درو وایي چې تاسو زما بیزتی مو کړی دی او کړانې او کړانې زخه کېنه چې مخامخ دی سکرین ته ګوره د چې د ورس دغه سکرین د چې قتلې ورتنو او سره له ګاډې را روان دي چې دیز دی راغی نو د مړي د ګاډه زما ګاډې افکاری لکه 7500 را دیز دی شنو دا چې وګوره چې دا خو زما د ناستو ورته بیا ورته ما ته سیګنل راوي دا چې ګوري شاته وکړ تاسو شیشکې او د پاپ پاپ را پیا یقدره خو زما د حوزه ما به اشاره کراس کړی خو اندیټه واغسته بیا پسې پولیسو علاوه روان دي دا اوس دوړا انسپکتور سېبن ورته ګوي او دیم ورتګوري کانستبل چا چې د وروه هغه ورتګوري خاموش دغه نه کوي او دا جګړه کوروش وای ما نن د کراس کړي اشاره هغه هیڅ نه کراس کړي دا را روانه کړو واپس پنجاب خلک وای مې سیمه کې باندې وی هول دس وای اوس څه وې نو څه و څه تر پرټی کتاب ور مخه تحقیق نه چې ځولې کړه ته تخپل ولې کسمره جرماله شوای نو د به صلیږي عمره ټیک ګوري چې د پینځه سره د پینځه سره د داوود کېنو د دا خو د انسان جوړ کړی شوی ری کارت دی نو د الله ری کارت بسنجې چې د تبې ور پیش کی ام دقه څه وخت کې ورته ویل شي اې قرء کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا اول ول خپل د اعمالو کتاب ام نن ته خپل کافی د خپل عمل د حساب د पारा ام ته فیصله وکړه څه سره دینمالو میږي چې د دې رواځ حساب کتاب پیښ کړی چې د قیامت ورځ الله دې نو د دې بدبختین او رساتی منښت دا پېنما یست دلی نفسه هغه چې هدایت واغستوي د په هدایت شنو هدایت دې د خپل ځان د په دې لپاره قبول کوه منزل له څو ګمراه شو نو یقینندې ګمراه کیږي په خپل ځان یاره د دې سزا به د خپل ملایويږي او نشي بار علیه او بار اون کی بار او نه ورکو ان کی تدید چولی موږ پیغمبر و ایذا اردنو کل چمږ رادو کو انو فل کفر یتن جہالاک مو یو کری والا امرنا مترفی ہمږ حکم خداګي سرکشار تا اغه ماندار او تپسقو فیها نوې پدی ک نافرمانی شروع کی په حق علیه القول نو ثابت شی واجب شپدی باندې عذاب فدم مرنا هت تد تدمرا نو موږ هلاک کو دلرا قسم نه دی چې الله حکم کی تاسو نافرمانی وکي د دین اصل کې نسبت الله ته شوې ده نوردار چې دا مترفين در دي مازار پاسقان پاجران مشران چې نافرمانی شروع کړد الله عذاب راځي او چې دوی نافرمانی نشو کړې د الله عذاب نه راځي وکم اهلکنا میدل قرون سمره هلا کړې دم دکلوالونه رسول الله عليه السلام نو کافید استرب د بندگانو په ګناوون باندې کبیرم بسویره قبردار او لذن کې منکان یرید العاجل تا وسوق چې غاړي د دنیا ژوند عجلنا له فيها ما نشا نو ضرب وتم غور کو پدې دنیا کې راڅ چې موږ وړو لیمن نورید د چا د پاره چې غواړو هغه څه چې غواړو او د چا د پاره چې غواړو نو کله کله داسې چې دا په دنیا مېلاو نشي کو کله کله بعضی چاته بعضی دنیا مېلاو شي ثم مجعلنا له جهنم بیا یو ګرځوم د زړه په اړه جهنم یا صلاحته دی بوت نه نوځي مزموم مدحورا بد حالا مذموما ملامت ذا بد حالا مذهورا تیل واله شو ومن اراد الاخر توسوق چواړ يا اخرت وسعاله سعيه او دا غي د پاره دا, پار دا غي کوشش کوي وسعاله سعيه د عمل کيده دا غي عمل داخرت دا وعلى عمل کوي وهو مؤمن من ودي المؤمنين فهؤلاء الذين كان سعيهم مشكوره دې دې کوشش قبول کړه شوې كلا نمذها اولئ و هؤلاء مدد ورکو هاولائه و هاولائه دیوتهم او دغوتهم ایل دیوتا جدا کم دنیا گواری دیوتم ورکو او دا کم چی آخرت گواری دیوتم ورکو من عطا ربکا دا انعام در ربستانا سوکچ دنیا گواری سوکچ آخرت گواری وما کان اعتاؤ ربکا محزورا او نده انعام در ربستانا عطا در ربستانا محزورا منک شوی انظر اگره کیف فضلنا بعضهم سرنگی نو ورواله ورکړه د بازار د ډیرو باز در ورول الاخرت اکبر درجاتن او یقینا اخرت یې رزق او د اخرت اکبرو درجاتن ډیر لوی درجات ولیدني اخرت ډیر لوی د په اعتبارو درجات سره اکبرو تفضیل او ډیر لوی د په اعتبار د فضیلت سره لا تجعل مع الله اله اخر مگر زودا الله سره بالاله وقد مذموما ومخزولا نكيبنته مذمومن ملامت زدا مخزولا, ملا مخزولاً بيار مددگار وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقضى ربك او استار رپ فیصله کڑیدا استار رپ فیصله کڑیدا حکم کڑی دے فیصله کڑیدا او دل فیصل دا حکم کولو اختیار د فیصله اختیارم د دې رب سره د دې خپل بندګارو لپاره دا, دا اختیار نشړت قومی سبلیت ملاو دی نس نټه ملاو دی او نکم بل پارلیمنت ملاو دی نظم اوستا ستار فورا ملاو دی دا د رب اختیار دی وقضا ربک او ستار رب په څ سره لکړیدا ستار رب په څ سره لکړیدا د سوسی دا سوبیزل خبرې دي دا احکام دي دا دا ستاسو در حق فیصله ده ستاسو در حق حکم ده الله تعبدوا الا اياه چې تاسو بندګي مکه وای صرف او صرف ده قانون م نه نه ده بلچا مګر صرف د قانون اومنده حکم د بلچا م نه نه ده نظام د ژوند ټولم ده او منه ای منزونا روزی عبادتونه هم کاروبار او معاملات ټول مالی او معاملات او معاملات معاملاتو دینی معاملاتات څه څه وکنه دا دینی دی د دنیاوی دی دا ټول دینی کا دا دونیایی تل لري کا دا دنیا م دین وګرځوا دا دنیا م دین ان هغه وخت کې ګرځي چې کله دا ټول د الله او د رسول د قانون مطابق شي نو ستاد دنیا دین شي د ری دوکان دکان نن دین جوړ کا د ری خپل عام معاملات د جنم دین جوړ کا د دې ملازمت نن دین جوړ کېږي دا ټول دی دی شي دا دا الله دا قانون مطابق کلو دی دی ته کاروګاروم کې پیسې ګټو اجر مېلاویږي دا حرام ونزان اوساته حلال خپل کا بس دقه شې کلو من الطيبات واعملوا صالحا حلال او پاک خورې او نیک عمل کوئ نو که حلال نکرې نیک عمل دې څه پیدا نکې نو دا ټو نرسه دیني جوړ کا دا الله دا قانون مطابق کا دبل چا خبره او دبل چا قانون نه مننه شرک دی ذات الله دا دارس رب السوک مشریکوي او بیا د بندگان حقونو کوي او بیل والدين او د امور پلان سره خصلو کوي د امور پلان سره خصلو د دې تفسیر تیر شوې ده انایب لغه عندك الكبر احدهما کچر ثورشی کی استاس ر یو د دروازونو او کلاههما ی دروازنا کی چرته کېدارا بوډا والی څولېږي یعنی بوډا ګانشي فلا ثقل لهما اوپن موازي دره اف قدرې د اپ کلمه موازي ولا تنهر هما او چرته او مرټه دیولره دا چې چرته پلارته د سخت خبرونه کې کېرسړي ته پ سکويږي دا او یا غلې شه مکو خبرې کله کله سره پلار بوډا دی او خبرې کوي نو هغه د څخه نسخه چې کوي یا څه بوسته کوي څه خبره کوي نو خیر دی وای تا ډیره غډې وړې کوو کله دې اطلاعت دی دې راګېدرتنه ده کړه نو اسکا هغه خبره نیم کوي نو خیر دی وای وروا ولاتن هرهما وكل لهما قولا او که خبرم ورګرزه جواب ورکه نو وای دیوتا قولا كريما خبره خا يرد خبره په عذاب او جواب ورګرزوا و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه او خطتك دي دوان ہوتا وزید عاجزی من الرحمه د مهربانی د نرمیو د رحم سره د دیو مخته خطو اوسهګا یعنی همیشه تابع دا او به دیو د لپاره دعا غواړا وقر رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا د مورط لار د پره خصوصي دعا په قرآني الفاظو کې خود لري دا چې وايا اعزماربا په دې دوار باندې ځکه رحم وکا لکه څنګه چې زو ورکه فال له مور دې کړه او ما ربكم اعلم بما في نفوسكم تاسو رب کویږي پاغه څه بل تاسو به ورونه کیدي دا د مورط اطاعت وکړنا پرمانی څه چې پراتري د تاسو رب کی خبر ده ان تکونوا صالحین کته سوی صالحان او نیکان بانه کان للاوابین غفورا نو یقناً دا اللہ دے دا رجوک و انکو دا پارا درستا دا گناہ دا غفوراً دا دریم حکم و آتی زل قربا او خپلوانو تقپل حق و رکا دا سیل رحمی خبر بار بار تیرشوا والمساکین و مسکنانو تمورک و ابن السبیل و مساقرو تمورکا سلورم حکم و لا سبزر تبزیرا او پزول خرچی مکوا پزول خرچی کول پزول خرچی تبزیر ما تاستو تشریح کردیوا ااساف پهجاائز کارونو کې د حت نتیجاستي پهجاائز کارونو کې په خوراک جائز دی للباس جایائز دی پهتی کې د حد نه اوړیزل د اسراف دی او په ناجاز کارونو کې مال خرج کول یوه پیسسهولی نه د سبزییر دی نه حت مال خرج کول ان المبذری له یکنن دا په زول خ چک قانون اخوا شااطین دا د شطان روونلی الشيطان نورو نه ژوندکان شیطان او د شیطان د رب به کپورا د رب د पारा دیر ناشکرا انکاري و اي ماتور دن عنو بمتبغا و رحمتن بر ربك او کچرت ته د ديونه مخاره د ديغ خلکو نشدا مشکلان دي رشتہداران دي وری باندی د ديونه اعراض ک رسولت نو ورکه ابتغا رحمتن بر ربك دوځي د دیني تطلب د رحمت د رب کې ترجوه چې ته په انتظار کې او امید کې چې وسنشته سم ویلو کې او بل حالې سم درنهي فكل لهم قولا ميسورا نو ايوته خبر الله ما دا پيزم هدايت دي پيزم حکم دي چې خبر به الله مکو شپغم ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك او دا فکر د لاس مغلوله ترلشوي الى ینه بخیل ما جوړیږي چې لاس د کلط ترل شي خو تا نه وای کنه په جېټ کې د لړم ناشتي چې ګوتې دن نو ور وړلې شي نو دا چې لاسونه خپل مړای سبته د قرآنی کریم وای ولا تبثا کل البست وبیا وې د سن چې ټول مال خرج کې مکو لا وحد لا تور کو لا وهل چې هر څه په یوزې باندې خرج کې بیاوند درته مشکل نسي فَتَفْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا نو تبا کېلې پاتې بشي ملامت کړه شوې مَحْسُورٌ أنتِ یَدُ خَالِي لَاسُ وَلَا بیاوند درته تکلیفې ان ربک یضبط الرزق او د رزق د تنګې نه مې اړه چې مال خرج کې نو رزق به کم شي رزق به تنګ شي د دینه مې اړه یقیناً ستاره پر اخه کوي د چا ده چې خو شو کمي چتا ته خوښي یقینمندې په خپل بندګارو مره خبردارو ژوند کې له وم حکم ولا تختلو اولادکم خشيه املاق او موج نه تاسو خپل اولاد د یری د لوګي نه د فقر نه چې غريبي اولاد خپل وجنه نو د وجلو قسمه نه دي څنګه چې وجني نو کله پیدائش نه مخکې را څرسلخهتمه او کله پیدائش د جوړې دوه نفس د ریاست حمل شي کې به او کداغه نپسی سنگتی مشرکان کول چی بچی به بي وجلد دو وجنا یوداش پلورباله غوتزان بری اخکاری ده او دو متره کدا وجد لوگی بس ورډی بسوک ورکای بچی به وجلد اما کوي نحنو نرزقهم ویاکم مونږ رزق ورکاو خو هغوی ته تا ته مزرق درکاو ان قتلهم کان خطئا کبیر یاقنان دېو قتل کول دادا لویه قتل لویه ګنا وَاذَهُمُ فُكُم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَمِن الذِّكْرِ گې تاسو زنا کارې ته انه کان صاحت تا وساء السبيلا یقینا د لوی بهایي وساء السبيلا او ډېر بدلاره نه هم ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق موت نصابو نفس ان اغى النفس چ الله حرام کړی دا قتل الا بالحق مگر په حق سره او حق سره کې قتل کړی نو قصاص دي یا مرتد شو دی او یې پتکاری کړی دا اغا بدکاری چی ده نکا نفسی بدکاری کرد اغا ده پار درشم سزاره چی ترسو چی ده قتل شي یا ده ره زنه شي که ماریش کب سزاره ومن قتل مظلومن او اغا چې چی قتل په پر ظلم باری فقط جعن نالی ولییهی نو اقوم کر زوله ده مدعو ده وارست پار طاقت و ولایت اختیار ولا يصرف في القتل ذلك الزياثينك في قتلك إنه كان منصورا يقنا دم مددك ديشي ولا تقربو مال اليتيم ده لا حكم ده من ازدكيك مال ده يتمت إلا بالتي هي أحسن مگر بارة طريقة جانا خطري قجل يتيم بك خيري حتى يبلغ أشده تلي ولسك آغا أشده زوانيت تتصرف عمرت وأوف بالعهد دا یوه لسم حکم واوفو بلهل او قلوادی ان الاحد کان مسؤولا یقینا ودوادی په باركي وتفوس کي دو لسم حکم واوفو كيله اذا كيلتم وقرپيمان اور کوي کله چې تاسو تلئ وزلو بالقصاص المستقين چې کله پيمان کوي نو پورا پيمان ورکوي بس تول کوئی پسید تلا و دا پورا پورا تللم دی واسم گردی چکم تشریفن زیرا غلی دا وَلَا تَبَ خَسُمُنَا سَ اَشْيَاءَهُمْ دا تا خلق و چیزونا و نا تول کی مکم اوی نو کده ورات مکمه والا غنم برا هم کئی نو تول کوئی پورای دا سمجد تول پورا دي. و ټولګه څه څه شریدي 1.5 کیلو 1.5 کیلو ته کم کړې شوې دي داغه په ځای پکې د اوبوس څڑکاوه شوې نه په ګورې باندې او 3.2 کیلو 5.2 کیلو پکې شګه ملاوي شوې ده نو 100 والے ته بیا ویني د بریډ کې دي وړه بدل 100 کیلو په ځای باندې 75 کیلو ملاوي چې د 75 75 کیلو باندې مو ملاوي دي دا کا مېرې ملاول کول او هغه چې دسته خو پوره دي کچې پوره ورس نه شي ببلی بل شانتی وي مکه موي د قل کو حقونه بکموي د حقونه حقونه نو تا و تل پوره کړي د پښګو دیو ته پوره کړي تل دي پوره کړي او په بود ته پوره کړي و دې نوبل پیساسل مستقيم ذلك خير واحسن تاويلا دا ډېر غوړ دي او ډېر ډېر بهترین دی په د انجام ولا تقفوا دا یار لم سم حکم دے ولا تقفوا ما ليس لك به علم او تم مو مور قصيګه په هغه څه چې نوي تا د پاره پوهې پا علم په یو خبر اور پسې شي او تا ته یې څه علم داغي نيسته دي نو پدې څه خبره مور پسې کیګه دا دا کی کی ان السمع والبصر والقلب كل اولئک کان عنهم مسئولا یقینا دغو غنا دسترګیو داس كل اولئک دا ټول د دې د سره عنه د دې په بار کې مسئولن په انا مددير طول التفوز كي كي سنغني استعمال کريو او اسوار لسم حكم ولا تمش في الارض مرحا او مقرزة فزمكك باتكبر باني انك لن تخرق الارض يقنا تنشش لول اسمك ولن تبلغ الجبال طولا او نشه سيدات دي غرطا پوږ غځوالیکي کله کله سره پرزمکې رواني لکه کدا خدام په تاسو کې هو د پتو مضبوط قدم کې بوتاس مکه بلکې وښ دیګي دازم داسي اږي بلې په قدم غري او کله یو سره د ګرو چتو چتروانی د دی ډیر تکبور نه ویاخی دې بس د تو هر چاله دی نو الله فرمای نس متشلولشی او د نشه په تنګوالي شي نو په تکبور باندې مګرزه د mai kullu dālika kāta yū tikamāba daṭūl daṭūl aḥkām challā bayān kal kāna sayyū